Tu <Sing> <I Sing> visto t'a the tu intro det var från Solalla som ni kan söka på internet. Och det som klingar i bordet det var Frida som är med oss. Vi har också Jens med oss och vi har mig, John. Och det här är Aftoncasten. Välkomna till det första avsnittet. Där vi kommer att avhandla en mängd olika ämnen. Från världen, från samtiden och från Göteborg där vi är just nu. Det är en underbar kväll onsdag, lillördag nu sätter vi igång, herregud mm. vilken lycka ja, ja det är verkligen det är alltså, vi är från Teater det är nya Teater och allt det vi säger här det står Aftonstjärnan för där kommer en sån här paus vi pratar om för videon ja. den var för lång, ja. jag måste säga Jon, du måste korta ner dina tankpauser det var väldigt, väldigt kort ja Men jag tycker att du sa fel, tror jag. Ja, jag vet. Jag du försökte skoja. skoja lite. Det var mm. själva grejen där. Det var det var en paus innan. <laughs> Med en tankepass. Ja. Jag nu ska jag lägga det. upp det här själv. <laughs> ja. det måste jag stämma. Ni ja, har ju fattat det upplägget. Jag kommer sitta och försöka vara rolig. De jag andra kommer här. Kom... kommentera det. Precis. <laughs> jag antecknar. <laughs> uh, en liten disclaimer här kan vi lägga in. Ja, men vi, vill, vi vill säga så här. Att det vi säger här... Det har ingenting med... Men själva... Inte nödvändigtvis, det kan ha. Ja, det, kan det, ha. det kan ha, ja, vi... det kommer aldrig veta riktigt. Äh, det har ingenting med Teater att göra, kanske. Ja, precis. Ja. Och det vi säger här kan mycket väl dyka upp i några av våra otaliga uh, produktioner som vi gör, eller inte. Ja, men precis. Vi vill förbehålla oss rätten för att vara helt dumma huvudet bara ikväll. Vi finns på iTunes. Uh, Aftoncasten och vi finns även på Facebook-sidan Aftenkasten där ni kan hitta våran, uh, våra sändningar framöver. Ja, men precis, grattis till er! Det är det vi vill säga framförallt. Nu kör vi! Nu kör vi! Daburito, Vi ska faktiskt börja direkt med att prata om en aktuell teaterföreställning i Göteborg, Göteborgs stadsteater, nämligen Crime Scenes som Frida var och såg igår och Jens var och såg idag och jag vill höra vad ni tyckte om den. Alltså jag kan börja med att säga som så såg den då, har det fräschast i minnet. Jag såg den ikväll, jag är ganska nyss hemkommen. Jag tyckte att den var väldigt väldigt intressant. Eh, ni börjar jag rekommendera alla gå och se den. Jag tror, jag tror, det, vad handlar den om? Det är, ja, det är, ju ja, det är svårt och väldigt svårt att säga. säga. Det är fem kvinnor på scen som äter apelsiner de leker manliga lekar i princip. Ja, precis. Det är, jag skulle vilja säga det är fem kvinnor som gör saker som vanligtvis män kanske gör och en grupp sitter och tittar på. Det är en väldigt provocerande föreställning. Den, den, den tar upp så här, kan man verkligen göra så här på scen? Får man, får man sitta här och vara tyst så länge och, och Hålla på att som mm. de gör. Och det tycker jag att man får. Och de kom kommenterar ju då på något sätt att det finns olika spelregler för män i grupp att göra vissa saker än vad det gör kvinnor. Och visst är det så. Men jag, det jag är mest fascinerad av efter den här föreställningen, det är de två åldra, åldrande kärringarna. Som satt till höger om mig när jag såg och tittade på den. Jag uppskattar dessa två damer. Om Jag ska behandla dem med någon form av respekt. Till ungefär 50-60 års ålder. Ja Fast knappt det. Lite för, lite för enfaldiga för det. Vad menar du med det? Jag älskar kulturtanten, måste jag säga. Ja, kulturtanten mm, är man... underbart. Mm. Men de här var alldeles för oplysta för det. Jag skulle inte beteckna dem sådär det. Utan jag vet inte vad de gjorde där. Men vi måste kategorisera dem. ja men det, oh, det, det, så, De bor i Kode. De har en sommarstuga, de kanske är mycket väldigt frånskilda mm. eh, och, och, och har nu varandra och de gör roliga saker. Om man säger så här: de är mer rasister än queer-teoretiker. Det kan man verkligen säga. Mm. Alltså absolut. Eh, nu sitter jag, jag kommer grovt generalisera i den här podcasten. Eh, det är min uppgift. Alla människor kommer sedan länkas till via mm. i yeah, Vi kommer lägga upp bilder på de här två kärringarna. Men ja, det the, the grejen med de här kärringarna var att de satt ju där bredvid mig och jag kommer fram till att det är mest gubbiga och tandvåriga i det här fallet då, fast jag har upplevt att det är lite vanligare ibland för tanten man kan göra och vilket de gjorde hela föreställningen genom det är att, att, att, att slå in så vansinnigt öppna dörrar, att påpeka de mest uppenbara saker som till exempel när, när de här eh, skådespelarna satt och, och, och tryckte in då i munnen för att se om man kunde få in så sitter den ena kärring och vänder till den andra och säger väldigt högt och ljudligt vad de stoppar in saker i munnen som att det vore någon nyhet. Vi, vi, vi, vi, vi ser ju det. Det är exakt det de gör. Alltså, Du, du behöver inte säga det. Eller så. Här, åh, det där, det, det där, det där. Vad, de, vad de hoppar runt. Ja men de gör ju det på scenen, du behöver inte upprepa det. Och det tycker jag är så vansinnigt dåligt. Och så sitter de och suckar och stönar och så här fnissar högt. Och sen när den här låter vara epicentrum, när de läser en... Eh, en, en feministisk text så sitter de här bara och bara, väldigt intressant så sitter de där och suckar och säger hur tydligt så är det den ena kärlek till den andra men vad de krånglar till allting ja det är större alltså, alltså det, det där, bara efter det kände jag att hela föreställningen var berättigad ja, på grund att de sa det ja. intressant, vad tyckte du Frida? Jag tyckte jag sa så här efteråt så sa jag till henne att jag tyckte att det var bra och då var det en tjej som sa till mig så här, men vad då bra man kan jag tycker inte man kan säga att det var bra och det håller jag med om att man kan inte bara säga så här det var bra för den var ganska tråkig emellanåt men det, det var just det att jag kände igen det som jag sa förut jag var tvungen att ta fram min iPhone och skriva i anteckningar så här. jag måste sluta titta på män som gör tråkiga saker mitt liv är alldeles för kort jag känner att jag har gjort detta så mycket. så sitter och på de här människor som spelar gitarr och spelar trummor och allt vad de gör. Liksom. De skäl din tid. De äter din tid. Ja men verkligen. Jag fattar inte varför. Varför gör man det? Så, och så tyckte jag också att den där jag gillade också den här texten om Madonna väldigt mycket. Ja, den var, den var, bra. var jätte jättebra. Men nu vi sitter vi, vi sitter och recenserar den var bra. Nu är inte sett den, er. Det är ju vansinnigt dålig radio i okay. nu, nu ser jag inte. Det här. <laughs> det. Jag nu, där, också där. dålig radio. Ja, det har... jag, ja, jag sitter <laughs> och lämnat, <så> ska <laughs> måla upp det jag sitter och håller i handen ett programblad för Crysis som är fruktansvärt fult. Och det tycker inte jag att det behöver vara. Det är fult, och ointressant och man, man, vill, man vill bara kasta bort det. Och det undrar jag lite varför det är, varför det är så fult. Nästa vecka kommer vi istället släppa en, en text där vi beskriver ett ljud. Huruvida det är bra eller dåligt. <skratt> Exakt. Mm. För att göra medien så obegripligt som möjligt ja. ska vi jobba med, med kontraster här. Men det här får vi oss in på den här pjäsen då Som spelades på Göteborgs stadsteater Till våra nystartade scen då, Teater Aftonsstjärnan mm. Den nystartade har funnits jättelänge Men vi ska göra en, en, en nystart på verksamheten Vad ska vi göra för teater? Jon, vad ska vi göra för teater? Jättebra fråga eh, Till med så ska vi göra en slags föreställning Om bokstavskombinationer Och att vara normal Och vad är det och inte Och Sofie Jungman ska regissera detta Vilket ska bli väldigt väldigt intressant Och du och jag ska gå i terapi igen Ja Ska Bok, ni ska göra bokstavsteater. Alltså. Ja. Här är. Bokstavsteater kan du skriva ner. Ja, det är en ny genre Ja, ja kan man säga. Eh, vi ska gå i terapi och försöka reda ut eh, vad vi själva har för fel: just det. Eh, mm. Jag tror att både du och jag skulle kunna landa i. Eh, grandios persona ja, det är ju det som är problemet du och jag är för lika Jan vi, våra diagnoser, jag var ju själv, vi, vi har ju fått det upp då, att forska lite kring vad vi ska göra eh, utgå ifrån eh, för diagnoser och jag menar varken jag eller Jan upplever jag har ADHD säger mot mig Frida eh, ja, ifall nej, det, så det finns ju inga sådana eh, koncentrationsproblem riktigt. men det, vi, vi har ju någon form av narcissistisk oh, ja. störning alltså, ja. världen kretsar kring oss ja. och att någon måste titta så Sådär som är, ja, ja. Titta, titta. Men alltså, det har ju det du med. Nej, det har jag inte. Du måste ju faktiskt måste titta. Ja, det är klart. Vi behöver ju också det. Någon må, måste ju titta på honom, annars finns man inte. Ja, men men bara... det där hela tiden. Titta på mig. Alltså. Frida, jag håller med dig. Tack. Där har vi någonting. Att jag håller med alla. Där är mitt, jag, mitt som du är, ja. Du saknar det, du inte, är inte Du är inte skilsmässobarn. Nej, det är det, det, det inte. Det är min styrka den här föreställningen vi ska göra. Jag kan... Jag, Oh, herregud. Jag, jag behöver vara omtyckt alltså. Ja, men det är bra. Jag, jag behöver alls vara omtyckt. Nej, jag vet. Ja, jag det är en styrka då. Jag gillar det ja. dig. Nej, kan också det är o vara större. Det är ja, men det, ja, det är jag ska säga att det är ovalligt. Alltså. Jag det önskar jag att mitt ja. barn ska och bli och som um du när ja, det blir stor. Ja, vi har samma barn. Men, ja, vet det. Jan ja. och Frida, förutom ni inte vet det, är ju ett par. Mm. Eh, vilket inte ska få så mycket uppmärksamhet i den här podcasten. Det är ett heteropar, vilket stör Frida otroligt mycket. Hon önskar att ni var ett homopar. Nej, inte riktigt. Ja, du tycker inte om att, att, att du är en är så enorm, nej, infall, jag tycker, nej, jag tycker faktiskt inte om det. Det stör mig faktiskt. Vi kommer ju också att, förutom göra den här bokstavspjäsen som kommer bli fantastisk, så kommer vi också göra en show och den här showen tycker jag vi kan ta upp för Frida du skulle vara med i den här showen ja, också en jag. musik och humorshow på oh. scenen oh. där det serveras alkohol det är väl det jag vet att det är det ni är mest intresserade mm -hmm. av ni är enfaldiga jävlar som lyssnar på det här men, så det kommer finnas sprit för att döva era sinnen sprit tror äh, jag inte, tror inte. Tror inte det? Nej, vin och öl tror jag Ingen, inte kanske baileys baileys kan vi tänka oss jägershots <laughs> <laughs> <här> <här> <här> baileys, vin, men, nej, billigt öl och jägershots <här> Vill ni för övrigt vara med in, in, på något sätt i den här teatershowen så, så bara hör av er för att vi kommer verkligen kunna förhandlas med ah, Vi kommer sälja ut våra konstnärliga ideal för ja. en spottstyver ja. <laughs> Men då kommer ni ju aldrig få något Coca Kent, Kent. Nej, det är sant. Är Fanta Kent Eller använd namnet som ni alla tänker på när ni tänker på Aftonskärnan Vad tänker man på då? Kent Kent, Jaha. Kent. Jävla kent. Jag mm. säger det nu. Vi tar det här. Jag tycker vi, jag tycker vi betar mm. lite i mm. ja, jag vill säga det som jag, som jag sa till sa tidigare när när vi tog upp det, att min sysdans dotter som nu är hon är 22 år för några år sedan så, så pratade jag med henne, hon var kanske 19 eller vuxen. Och så sa jag så här, eh, jag nämnde någonting så här hasto taget som alla känner till. Och då sa hon så här, "Vilka idé?" Och då blev jag så glad jag, jag sa här... äntligen kan vi gå vidare. Vi Kan inte tala på och bara suga på det gamla Exakt. Framåt. Ja, men man kan ju tänka så här att eh, nu låter jag så den här gam, gamla gubben då mm. eh, men hade Kent levat så hade han ju velat att man gick framåt han hade ju ja. fortsatt gå framåt mm. eh, och så kan man säga om alla de här gamla legenderna nu, nu drar jag till mig ordentlig jämförelse men till exempel John Lennon har han inte gjort samma sak nu som han gjorde då. Du får vi verkligen mm. Nej men eller hur? Mm. Jag gillar John Lennon ni säger. Mm. Men... Jag tycker inte. Jag ska inte honom, men jag är en Paul McCartney kille. Ja men det är. Jag med. Jag tycker båda. Jag tycker att varsin... han är tunt, Paul McCartney. Det men tycker jag, jag är att du är tunt när du säger ja, det. Jag, jag, ska, jag, jag, jag, jag kan ändå säga för att varför tycker jag det? Men det är någonting som är lite tuntet med honom. Jo jag, jag förstår. Väntar, han liksom. har ju det. Och det är det som jag står upp för. Att han är inte den här coola killen. Nej, John det det var så som, jävla cool. Som, Paul ja, McCartney. Ja, han, han var alltså. Jag tycker det är sitter sitter ja. rapar. Eh. Alltså John Lennon var den här coola killen, hade en sån här thai-fru och wow. gud vad jag, det här är ju politiskt korrekt, men, men han, och, och liksom, hon och inte var från här. Thailand, men hon var inte från Thailand, Japan. <laughs> Nej hon var inte från Thailand, hon var från Japan. Var från Japan. Kina? Ja, Japan. Korea? Japan. Japan. Asien? Ja, Hon är, hon är en världsmedborgare. Alla är väl lika i guds Min pappa Jens, som är död. Just det, ja. Han gjorde en föreställning. I princip det sista han gjorde kan vi säga. Alltså på dödsbädden. <laughs> Låg i dödsbädden? På vägen i dödsbädden? Ja <laughs> men det kan man säga. Innan han gick och sig där. Så, så gjorde han en föreställning som heter We All Shine On. Som var fantastisk som handlade om John Lennon. Och, och lite hans budskap. Och det var lite där som han var steget före. Mm. Men jag håller med dig om coolheten. Eller, jag tyckte tycker jag. alltid bäst om Ringo Stark ja ah. Lite bakgrund, lite så här skum. Hon liksom. ja, vill ja. vara med. Titta, här sitter jag och läser jag en bok. Kent om Kent Andersson. Som han, jag älskar ju Kent Andersson. Det, det, det ska vi prata lite om nu. För att vi ska spela teater på en scen som är oerhört förknippad med Kent Andersson. Och det är svårt. För att eh, jag tycker att Kent Andersson är helt fantastisk. Eller att han var det och hans texter är helt fantastiska. Men vi kommer inte kunna göra dem. Det är ju omöjligt för oss att teatraftenskäran är så förknippad med en person som är död. Ja, det, är alltså, det, det är väldigt svårt. Ja. För att jag menar, vi är ju alla levande och den eh, vilar ju, alltså, vi kan inte vila på hans lagrar. Jag känner att jag slänger uttrycket jag inte riktigt, Nej, men det är jättebra, vet hur man jättebra. använder Jag ser på en bild här på kent. Ja, oj, han ser ut som Ron Jeremy, den gamla polskårsen. Ja. Ni är inte. Han, han, jag håller upp den här bilden nu och försöker visa påvisa likheten. Nej, det är, det är det. Jag tog av mig gubbkepsen och försökte påväga, li, mm. påvisa likhet. Det finns ingen likhet. Ni har en mustasch bara två. Hans är lite, lite ruffsigt hår. Ja, mer tilltagen än din. Ja, men, men är ju, mer lik Ron Jeremy nu. Men han var ju i den här morrorätten. Polarna. Han han skulle spela in någon porrfilm där i uh, Margareta Krogslägen. Är det så. sant? Jag har ja. sett den att... ja, det rekommenderar jag. Den är. Nej. Det är jag kommer Den med. Oh, ja, ja, men jo i den ja. ja, ja, ja, ja. Oh, jag är. Åh yes. Ja. Gösta, Gösta, Gösta är död. Glöm honom, han är död. han är död. Han är, är, är ju. Ja, men uh, han, han tillhör den generationen som kommer vara död. Ja, det kommer Som artist, han är död som artist kan man säga det. Men gud, nej, är det... Inte nej. Det är. <laughs> jag älskar nej. stekman. Han är en min absolut stora förebildning. Men... Jag har pratat om en sak här om Gösta Ekman till exempel. Han skulle ju inte kunna göra samma sak som han gjorde för 40 år sedan. Nej, men han har vi... kroppen, nej. Nej, nej. inte nej. Nej. kroppen längre. Det här, till exempel. Jag kan säga nästan alla killar som jag har varit ihop med samtliga de har ju fått höra då av väldigt många att de är så lika just Ekman. Jag har inte fått höra det så mycket. Det har du Du har ju sagt lite mer att du har fått höra det. Ja, det kanske nå ja. ja men någon gång, men en gång. Nils Poppe så. fick göra höra mycket i <här> ja, men Nils Poppe, <här> Nils Poppe också så här, det här Jag är ju en väldigt rolig person jag är lite såhär, ett komiskt, har jag fått höra väldigt mycket. Från mig, till exempel. till exempel. Från dig, till exempel. Vem har sagt det? jag du har med. sagt det. Jag har sagt det också. det. Många har sagt, det. Jag Många har sagt svingad, det. känner jag lite, men oh, aldrig. Ja, jag ja. upplever ja. ja. Nej, men jag menar, jag vet att jag är rolig så här. Men, vem har jag varit lik? Oj. Mm. Nu sitter vi och tittar för det, jag komma på... Nej men det behöver inte vara så i utseendet. Nej men poäng går ifrån. Direkt, lilla du my, säger. du är ju en lilla my typ Ja det kan man säga. Alltså. Det är du verkligen. Ja, jag har spelat lilla my också. Ja det, jag har sett dig spela lilla my, du gjorde det väldigt bra. Men du har ju absolut en lilla my kvalitet över dig. Jag har en poäng här. Att det, här, det, finns, liksom en, det finns något att sträva efter att vara liknande. Nej, men att det är så här, Åh, du är precis som den allavarn. Nej, ja, ja, ja. ja, men för det, kvinnor tycker så, så här, de är så få liksom. Ja, men det är Men kan säga så här egentligen drömmo så, här, du, du, är så himla, du påminner verkligen du på verkligen mycket stekman. För varför skulle jag inte kunna göra det? Men kan vi försöka styra det här då? Är, finns det kvinnlig humor? Ja, det gör. Det. Vad är det? Kvinnlig humor? Den finns eh, på det sättet att väldigt mycket humor klassisk så humor blir typ så här parlamentet timeout punch, betonad humor, det är så här ett och tre skämt, hahaha ha, ha. den humorn som, som mestadels befolkas av män det man försöker göra är att man försöker trycka in en rolig kvinna då som man har hittat någonstans typ Bamberg ja men hon man kan inte ta lite till henne fungerar gammal, liksom sisselas kille han sisselas samma det är så, här, är det så här, de är alla gamla no. gamla lärare eh, just kyl... nej vad heter hon? Eh, hon hon hon som är boende mycket justin boende börjat det är något lite sådär Jo, eller petra Mede. petra Mede. det är ja, väldigt många God. som har till exempel passerat ja. parlamentet då så här. då då försöker jag så att man försöker trycka in dem i samma mall som är skulle ja, jag, jag faktiskt är. säga lite så här, generellt sett är lite så här, lite killy liksom. lite gubbhumor. ja gubbhumor. och en förväntad humor det finns en förväntan på att det är så här, ett och tre nu ska det komma ett skämt, liksom och då blir det en krock. För de, de passar inte där generellt sett. Precis. Och det måste jag måste, apropos kvinnlig humor, mm. den här självransakande humorn eh, som jag, med att driva med sig själv, som jag tycker är att göra feministiska rörelsen en väldigt att okänd. Liksom, att man ska gå upp där och skämta om, jaha, så här ser jag ut. Jag är tjock, jag är min sanning, inte som alla andra säger. Alltså, det jag tycker inte att det, att det är kul. Och, och, och att det blir så här: att, man ska, att, att, att kvinnor ska behöva driva med sina kroppar, varför vara roliga. Varför ska det vara relevant? Jag tycker att det är så här. När Mia skärje kommer ut med så här sträck på kroppen ja här ser ni hur en riktig kvinna ser ut jag, alltså, jag tycker att det är förminska liksom, att, att vi kan bara roliga när vi driver med våra tillkortakommanden jag tänkte faktiskt på det här om dagen där att hon kommer ut och är så här nästan hon är bara och och be på sig då, ja, jag har jag, inte sett nej, det. Jag, nej, sett jag, jag, jag, jag såg hela scenen jag tänkte tänk på det Var, varför, eh, varför är hon varför gör hon det jag tror att jag tror att hon kanske, hon kanske behöver göra det kanske behöver stå inför såhär 3000 människor helt näck och ha målat sig på kroppen och och lite satt lantor i magen liksom. Det är en sån här grej. Måste ja, man, men, ta, måste ta Ja men det är just det. Jag, liksom. tycker, jag tycker att det är så synd. Jag förstår det. Men jag tycker att det är så synd att det ska vara så här. Att det är av privata skäl. Att hon behöver det för sin skull. Men det, kan man bli ja, av ja, det privata? Ja men är inte, är inte det lite så här. Vadda på huvudet så här. Ja men försök du. du kan, alltså, så här, att hon ska behöva göra någon form av terapeutisk handling. När hon stå på scen. Att det, alltså, ja, fan det är väl lite ointressant för publiken. Att hon behöver det som människa eller som artist. Men det kanske också är någon annan i publiken som behöver det. Att Exakt. Står där. Om, om, om kontexten är sådan så, är, så är, är ju publiken överens med det. Ja, publiken tyckte ju det. Ja men ja, de jag tycker att alltså här. När Om man tittar så här Anna Blomberg till exempel. Men hon är så, här, gör väldigt mycket karaktär och väldigt mycket. Hon är inte alls punchbetonad liksom. Hon, är, hon kan ju verkligen leverera för att kan leverera. På, på vems jävla villkor liksom. Men hon är också är så här är där ska... Gång, ja, det är det för jag bara, på ja, men för Jag tycker att det är det, här, det är det här som är problemet. Du måste, du måste upp till ytan liksom. För det, det, det slutar alltid med att man så stoppar in sig och får i parlamentet och ut en gång. Är äh, de var inte roliga och så får de inte vara med igen liksom. De måste ju få med på sina villkor. Är men är, är, skulle man kunna ha eh, klungan i parlamentet? Skulle det fungera? Jag vet inte. Är det egentligen en, en kvinnlig huma vi pratar om här? Eller är det... Nej, men För men det låter alltså, ju som att du pratar om, tycker jag eh, bra och dålig humor snarare. Nej, nej, det är, eller nej, jag smakfråga snarare än eh, kvinnligt och manligt. Nej, alltså karaktärsbaserad nej. humor. Till exempel klungan som du tog upp. Nej, nej jag tycker tyck inte alls att det är så här bra eller dålig humor. Eller gör de, det, gör de kvinnlig humor? Nej, nej det ska jag inte säga att de gör. De gör ju sin humor liksom. Men jag, det, det jag menar är så här att den här förväntade idén om när en person är rolig den här mallen liksom mm. så mer timeout och parlamentet och de här så mina tv så stark starkkraft med han vad heter han Ismail Ashma han den här stor mm. alltså, han tycker att han gillar inte parlamentet men han säger så här, jag måste vara med där för att det ger ja. I mean, parlamentet är väl det är väl allmänt känt som liksom mellanmjölkens mellanmjölk vad det gäller humorprogram. Alltså det, jo, det, är ju där, där är, det är som mainstream som man kan komma ja, bli. Men det, så det är ju en miljon liksom. Jo, det är ju det. Men varför, det var, min gode vän Ole Bergel, som är med och sjunger i Solala, som ni hörde det här som minjetten. Han och jag kom en gång fram till. Det här är en tes som jag vill att ni ska ta ett ah, till. Ah. Vi satt och pratade en gång om människor och kom fram till att 80 procent. Av människan människorna, befolkningen, den är uppe i 90 om vi rör oss USA. Men 80% av människorna är idioter. Enfaldiga människor, stämmer det? Nej. Det är ett subjektivt begrepp, eller hur? Mm. Alltså det, är klar att det, är, det är ju från dig själv. Ja, men du det säger ju att du tillhör 20%. Det. Eller 10%. Indirekt så säger jag ju att jag är en av de få utvalda Som sitter och inte ser det här platonska skuggspelet Utan sitter och har sett bakom kulisserna Ja, det ja säger men jag. precis Och, och, och i, i ditt perspektiv så är, ur ditt perspektiv så är 90% idioter i USA Och 80% i övriga världen <laughs> ja. Vilket är intressant att det är en, en sån skillnad just bara för USA Ja eh. nej, men, det, okay, det, men det, ni förstår ja, det, ja. Men jag tycker det är så här: vad är det att vara en idiot? Det jag menar är att 80 av människorna är relativt icke ifrågasättande ah, okay. människor som lever i sitt ekorhjul som mm. har skygglapparna för ögonen som går till jobbet, de stäpper in och stämpar ut det är gott, jag tar en öl på fredag kolla mm. på mm. parlamentet mm. sen är det här med semester, mm. gud snart semester mm. vad kul det ska bli och sen så går man, vad tycker du om jobbet? nej ah, jag hoppar läget pension mm. och sen så lever man så, tick tack tock och man köper alla eh, eh, normer som blir presenterade för mm. gud jag som en politisk kämpe här jag tycker om det eh, eh, och, och, och, och för visar, Vilken rörelse vi är för för. Rör, ser du en politisk kamp någon form av modern nazism det är, ja, <laughs> eh, är, är väl elitistiskt jag Ja, men precis. Eh, men, men jag jag fattar vad du menar. Jag fattar också som, här, som inte ifrågasätter någonting som nej, bara köper nej. världen exakt vad den är och som ser crime scenes och återkopplar till det och bara säger så här, jaha, gud vad de krånglar till allting. Ja, precis. Man kan liksom kasta så ja ah det är idioter som tittar på parlamentet och de andra programmen, men det är fortfarande att det är den fasta bilden av vad är som är då typ humor, sen betyder det inte att alla skrattar åt parlamentet och det är säkert jättemånga som skrattar åt och Anna Blomberg uppenbarligen, hon är ju populär liksom och andra tjejer, men jag tror att det skapar en typ kvinnlig humor för att man försöker pressa in någon som egentligen inte kanske passar där du vill vara där. För man har inte heller så här, tränat hela sitt liv på att hålla på. Man finnas så hitta man... sitt eget forum på något sätt. Ja, då. ja precis och då blir ju det en kvinnlig humor. Då, då, det det ja, är det som det blir liksom. Ja men är inte, det, är inte det att skjuta sig själv i foten med kvinnlig humor? Varför ska det behöva finnas? Kan det inte bara finnas mänsklig humor? Varför ska kvinnor börja kategoriseras en mänsklig, in? Ja men det är ju det som är. Om man frågar sig det är mänsklig humor? Då är ju det parlamentet och time out. Exakt. Ja, jag vet. Det är som det är hemskt att vara en som minoritet att vara de här få 20 procenten upplysta för man slåss mot en sån död massa Nej, Men problemet ju är att alla upplever sig själva som att vara ganska upplysta. Gör Eller? de det verkligen? Ja men det tror ja. jag. Ja, gör det verkligen. Jo, men jag, jag tr tror inte det. Jo men jag tror att man själv känner att det jag tycker är det rätta. Det tror jag de flesta mm. tycker. Annars så tycker de. man ju inte det. Nej, och det gäller också Men. väldigt mycket och smak. Ah. Sen så kan vissa känna att man är underläge. Att man slår underläge. Att äh, jag gillar dansband för de i städerna ska fan lite bestämma min musiksmak. Nej, så och sådär. Mm. Och det kan jag tycka att det är jävligt gött på något sätt. Kan... För att den, den, vi lever i en kulturell kontext. Alla, alla vi, vi tre lever ju en, och sen så finns det ju andra som lever i helt andra, och man påverkas av det. och eh, Jag tror ju att eh, hur man är som person på, påverkas av hur samhället ser ut. så att, men Om det är jag... 80 procent idioter så lever vi i ett idiotiskt samhälle. Visst mm. ja, ja, gör ja, jag. Vi, ja, vi det. det, det, det, vi vi, det. är helt organiserat. Men, men jag vill också säga det här med kvinlig då, eller kej humor, det var det så Men jag tror att det också andra säger, var trivs man. Och jag tror att väldigt många tjejer kanske inte omedelbart trivs i de här typ manliga miljöerna liksom. Man känner sig inte riktigt hemma. Det är en främmande miljö både för den tjejen och för, för majoriteten av killarna och för, för publiken som ska titta också liksom. Att det är lite såhär, jag menar det kan jag känna mig på scenen att ibland så är det bara att det går hem direkt, ibland är det världens uppförsbacke och man bara säger, varför? Och ja, så sitter det typ hundra män i publiken liksom. Och det är såhär, jag och två killar och de ser två killar automatiskt, ja ah, två killar men det blir kul här liksom. Upplever du Frida, som arbetar mycket med humor, att kvinnor skrattar mer åt dig än vad män gör. Ja, det gör de. Men kvinnor skrattar mer överhuvudtaget. Ja, det är sant. Det är mycket lättare att spela för en kvinnlig publik, för de kan röra ansiktet. De är vana vid det, medan män är med så här. Och jag vill röra... att du beskriver hur en man på 50 år som sitter längst fram ser ut. Han är ful och äcklig. Han <skratt> <skratt> vidrig. Hatar honom. <laughs> kan du beskriva hur du upplever att den här gubben ser ut, Jens? Ska jag beskriva hur jag upplever att Fridas ja, precis. gubben ja. ser ut? Ja, han ser, han ser ut som Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt skulle behöva ha lite ansiktsgymnastik. Röra ansiktet. Oh, le och äh. är. Alltså, testa lite. Lite avstängda. Mm. Reinfeldt är farligt nära att droppa ur 20% han är, Han börjar trilla. Ner till, till, verklighetens till, till verklighetens folk. Vi kallar dem Oj. verklighetens folk. Och, och, och det, då det, han är ju en intelligent person. Det säger man vill hans politik. Och när verklighetens mm. folk börjar tjäna 150 000 i månaden. Då blir man ju mörker. Alltså gud. Av dem som tjänar över 150 000 i månaden. Mm. Så, så är ju 80% av dem. Tillhör ju absolut kategorin idioter. Men precis. Det är inte så att de som tjänar bättre har är, är, liksom, är, är bland mina, är min, är mina goda... Vad är din gos, bästa målgrupp? Gåsiga 20 procent. Det är ju humormässigt. Ja. Alltså jag tycker om, jag, jag tycker, om, jag tycker om klubben för inbördesbeundran. Jag tycker ja. om att spela för andra skådespelare. Ja. Det tycker jag är underbart. Jag älskar att spela för kvinnor över 50. Ja men det, det, det jag jag Om jag vill sälja sex... Vilket jag ibland kan göra, alltså på scen. Ah. Alltså. <laughs> Okej, okay. på scen. Så, så kan det vara underbart. Det låter inte bättre än att säga att du säljer sex på scen. <laughs> <laughs> Precis, jag gör det inte hemma, jag gör det på scen. Då, då kan jag tycka att det är väldigt tacksamt. För de, de är ju alltså, de är ju lättskärmade. Men jag, humormässigt tycker jag om att spela för er två, till exempel. Den första kärleken så söt som socker kan vara Den andra kärleken ger tröst, den till det hade svara Jag såg bot vid stranden med segret som jag såg Det skönt i bambuma-hasten, min älskade har flytt Taborito i Jag tänker aldrig mer raka med benen. Har du bestämt det, det? Ja, jag har bestämt det. Och det är så här politiskt. Jag känner så här, men den här debatten som har varit på Facebook, som är helt absurd. Ja, det var ju verkligen ja, absurd. Jag här, och jag tycker att det här ingår också, att jag tycker inte rakt på mina armar. Man känner så här, nej, jag tycker inte göra det. Och så får jag jag tänker så åker jag till Rivieran i sommar. Hinner jag tänka nästan en sekund så åker jag till Rivieran i sommar, tänk om, och så ser jag mig själv stå i den här baren vid, på, vid stranden så här. och så ska jag ha shorts, alltså såhär ben liksom. Mm, kanske tycker jag att jag är äcklig. Och så känner jag hur jobbigt det känns. Jag vill inte att någon ska känna att jag är äcklig. Jag vill inte mm. att någon ska äcklas av mig. Det är väl Och det är ingen som är som min. Nej det är ingen nej, som Men är det min. är det men intressant att det är en sån är en ny med att raka benen. Det, det berättar någonting för mig om vad jag lever i. Att det är inte är jag som tycker att mitt hår är äckligt. Jag, mm. tror jag, jag tycker att det är fint. Men jag är ju rädd för att andra ska tycka att jag är äcklig. Att jag har hår på benen ja. Ja, men... men du och du får ju ha hur mycket hår ni vill Överallt liksom Det kan ju ha lite för mycket på ryggen Kanske någon kanske tycker det är. Men det finns ju både med och fin Och ta ju bort där. Liksom. Men vi kan men också välja att här... ha hur lite hår som helst då. Att det är det som är En kvinna har På många sätt Det är som ett fängelse i kroppen Man tycker så här, de här ska ha burkar Och slöjor och sjalar men Vi har ju precis lika mycket sådana här fängelsen här Det är bara att vi inte har en form av slöja liksom du har det från att du måste raka benen, du får inte ha en du får inte ha för stor urin, du får inte ha för lite bla bla. bla. Det är tusen grejer hela tiden. Liksom. Så det man vill är väl kanske att man helt enkelt ska få se ut som man vill. Ja, gud öppna tror... dörrar vi slår in ja, men, ja, men, vad men det är det underbart att slå in och öppna dörrar för uppenbarligen man göra det igen. Ja, för att när man argumenterar för att bli omhållig <hör> så blir ju folk rätt sura jättearga ja. kanske jag inte måste... de här 20% som <hör> <vi pratar om. hör> Nej, alltså Nej. jag och mina 20% procent vilket ni, eh, mina kära podcastkollegor <hör> absolut tillhör utan, utan att blinka till det och eh, många säkert där som lyssnar även om statistiskt sett <hör> ni som lyssnar 80% procent av er är i ja, Jag är ledsen att det. Nästa är... vecka ska vi debattera för övrigt. Kungahuset för jag upplever att det tillhör de 80 procenten. Jag säger att det tillhör de unika 0,003 procent som är gudomliga valen. Och Jens är jag... min bästa royalist. Men jag vill ändå lägga till en sak till om de här armhålen och hår på benen och de här 20 procenten. För jag tror nog att de här 20 procenten kan också uppfatta det som äckligt med hår på benen. inklusive min Absolut. Alltså Inklussiv tycka... mig själv. Jag, har ja. med. Jag, ska, jag kan tycka och det tycker det. jag är särskilt. Ja, man kan inte hjälpa det. Så det är starka mekanismer. Man lär sig. Man styrs av det. Sådär. Men man, jag tycker så Man kan Åtminstone såhär, oh Och så kan man reflektera, varför tycker jag det? Då kanske man någon gång fullständig kan sluta tycka det. Den feministiska analysen. Den analysen som kommer att genomsyra vårt arbete. En, en genusanalys. Oh, oh, jag, blir. jag får så här, jag måste ha luktsalt. Oh, jag måste ha luktsalt. Oh. <här> är så lycklig nu. Det är oh. härligt att se Frida lycklig ibland också. Jag älskar att se Frida arg också. Det är faktiskt en upplevelse att se Frida. Ja. ja. Jo, jag har sett det också. Jag tycker ja. att det är Inte ljuvligt. sett mig som i lördags. det är inte så. Fly förbannad tror jag inte. Men eh, jag här hoppas är, att jag, jag kan se det. Att vi, kan, att vi kanske alla även lyssnarna, mm. ni kära lyssnare kan få se eh, Frida mm. tappa det eller ja. ni får inte se det men ni får höra Frida mm. tappa, ja, jag tycker vi ska filma det någon gång alltså. ja, ja, Det måste gång vi film. göra. Det kommer ja. följas upp med film. Det vore ja. helt fantastiskt. Ja, det var fantastiskt den här dagen alltså. Det var underbart. Och det var underbart så alltså. allt var jobba mera mera mera. Jag var den här killen den duktiga killen som höll med feministen. Och det är därför du tillhör de 20 procenten. Nästa ämne, babysar. Det är Jens förslag. Jag tycker det är bra förslag. Jag undrar lite vad... Säg... Ja, ja Frida. Började, Jag tyckte också att det var ett jättebra förslag Jag blev jätteintresserad med en gång och ville verkligen höra vad Jens hade att säga om det här Det känns så skrivet där, det, det du och jag sa just nu Ja, men det är inte det. Det, är, det, är här, det kommer direkt ur mitt, mitt hjärta Och då börjar Jens prata Till min besvikelse Om att bebisar ser likadana ut Och en bebis en annan lik och all, att ta, ja, Det vill är ju säga mamma och tycker. Du, du tar ju lite död på mitt resonemang ja, genom att Jag skulle säga det. Här, jag, sku, jag skulle säga jag, jag, jag säger igenom dig Frida du vill prata om föräldrar. Ja. Mm. Och Jens vill prata om bebisar. Ja, men alltså jag... jag tilltar oss av båda två det här. Det är flera i våra krets som har fått... Eh fått bebis, Så att det är lite en mm. stor min, min fält det är, det är det, vandrar ut på nu. Det är det verkligen. Och jag, jag, jag är helt övertygad om att din ingång kommer att vara mycket mer intressant än min fida där. Därför mm. börjar jag bara snabbt eh, innan så att inte jag kommer följa upp dina bättre. Det jag ville säga med bebisar var att denna fascination som ändå inte är så stor i våran bekantighet måste jag säga. Med att å våran baby är så unik. Där är inte det. Alltså bebisar i, i den åldern. Med så här, från födsel upp till ja, en eh, par månader. Lika, de, är, de är små hjälplösa djur. Kreatur ja, men, nästan. Ja, men, mm. som så här, och titta vad fina det är. Ja han ser ut som vilken bebis, Han eller hon ser ut som vilken bebis som helst. Och eh, intresset. Jag känner så här: Efter två tre sekunder. Så har det, så så, så, så det gjort. Ja, det har vi gjort. Nej, han ligger det, det kan jag faktiskt med om. För jag tänker såhär svar. Ja, någon var lite om om, om, om, om några var tre månader, och så träffar man en annan bebis som är lika gammal. Då kunde jag slå och så här: Men gud, var lika de är. De låter ju lika dada. De, de är jättelika. Frida, berätta uh -huh. om, eh, om den här mysmamabloggaren. <hör> vad du tycker om dem. Nu vi provocerar ju, vi som två, tjurfäktare, att vi äter Fridar. Jag vet allvarligt. Det, det är världens bästa kyrka. Så kommer vi börja vänta på utbrottet. Det vore det bästa. Det kan komma annarsmals. Alltså, vad tycker du om mamma Nej, men jag tycker inte. Om. Jag tycker uh, vad tycker jag vet inte Nej, men jag, jag gillar det inte. Men samtidigt kan jag vara otroligt fascinerad av att läsa det och bara känna det här puls. Hög, jag får ju hög puls av, liksom, av idiotiden omkring det. Att det är så, hur mycket kan man göra med det? Liksom? Hur mycket kan man hålla på med en bebis? Hur mycket kan man skapa? Tydligt sett, det är mycket. Hur mycket ideologi, hur mycket idé, det är helt sjukt. Hur kan man sitta och prata om så här, hur mycket liksom, vitaminer eller inte det finns i en vägling? Här, det är helt sjukt. Ja. Då tillhör man definitivt de 80 procenten. Så här är det. Jag och Frida har ju barn ihop. Barnet eller Dottern heter Doris. Vi har fått ett formulär som vi ska fylla i från BBC. Alltså barnavårdcentralen, för det som inte vet det. Massa ja frågor och... Det står så här. Var snäll och fyll i hur ditt barnvarningar beter sig. Försök att svara på alla frågor. Om det gäller ett beteende som är ovanligt för ditt barn. Har du sett beteendet någon ensnacka gång? Svara som om det inte förekommer. Vi tänker att vi byter ut barnet mot Reinfeldt. Och så ser vi hur det blir. Tycker Reinfeldt om att bli kattad i luften eller studsa på ett knä? Nej, det tror jag inte. Är Reinfeldt intresserad av andra barn? Nej. Tycker Reinfeldt om att klättra på saker? Nej. Exempelvis upp för trappor. Det kan man, man tänka på att han gör det för sig. Han tycker ja. nog att det kan vara tre. Tycker Reinfeldt om att leka till ut eller kura emma? Det tror jag inte. Nej. Han tycker nog att det är obehagligt. Han tycker att det är obehagligt. Ja. Han, han, han är rädd. Han vill, han vill, han vill mer värda än jobben. Han, ja. Ja. han är, Jobben, jobben, jobben, jobben. Fråga nummer fem. Låtsas Reinfeldt någonsin till exempel att prata i telefon eller ta hand om en docka? <laughs> Ja nej. Det, det, jag tror att vi avslöjar ja, extrema ja, detaljer ja. kring deras skilsmässa. Det var det. Ja, det var det. Dogan kan bytas ut till um, ett pappers. Ja. Leka Reinfeldt på ett vanligt sätt med små leksaker till exempel bilar eller klossar utan att bara stoppa dem i munnen, pilla på dem eller tappa dem. Mestadels så tappar han ju bara. Eller stoppar dem i munnen. Men det här är inte sant. Vad då? Ett vanligt sätt. Ja, ja. Vad definieras som ett vanligt sätt att leka med, jag jag. med? Med små leksaker. Alltså kan han leka med dem utan att bara stoppa dem i munnen eller, eller pilla på dem eller tappa dem? Nej. Nej. Han nej, kan nej. inte det. Nej, jag, tror inte det. det är, jag tror inte han kan leka med dem på ett vanligt sätt. Han, han direkt oh, <laughs> är direkt till jobb. Kan den här affiseras <laughs> vid ett jobb? Det är inte att leka på ett vanligt sätt. Det kan man inte. Nej, det är inte Fråga nummer nio. Tar Reinfeldt med sig saker till dig för att visa dig något? <skratt> ja. Och titta på mig. Jag tittar också. på mig. Ja, tittar det jag är... tycker jag att han är väldigt, väldigt In, Inte på ett ekivåkt sätt. Nej. Men han, han, gör ju det, han gör ju det lite bara. Ja. Använder Reinfeldt någonsin sitt pekfinger för att peka? För att fråga om något? <skratt> <skratt> ja, det <skratt> ja, gör Det ja. gör han. Det gör Nej. absolut. Det är han inte så här. Jag tror att han, att det är han jag uppskattar att han slipper prata så mycket på kontoret. Utan han bara kan peka på saker. Ja, precis. <laughs> Fråga nummer tolv. Ler Reinfeldt tillbaka som svar på ditt ansiktsuttryck eller ditt leende? Nej, nej, aldrig. nej aldrig. Där har vi det. Nej. Där är en, i pubens kärna. Det, eller, man vet ju inte vad de vill. Vad vill de? Är det ja eller nej som är rätt? Man det, vet vet inte, alls. För det, det finns det är ju ett det. rätt uttryck. Det. Ja, men det är rätt uppenbart. Ja. Fråga nummer tretton. Hermar Reinfeldt dig? <laughs> till exempel om du gör en grimage härmar han dig då. Nej. Nej. nej. Det är totalt still liksom. Ja. Det är Absolut. Det har varit Nummer 17 tittar infeldt på de saker som du tittar på. Nej. Han said crime Han sett det. crime scenes? Ja, skulle han i crime sitta och sucka så här. Åh, oh, vad de komplicerade, vad de bara kronglat till allt. Ja, skulle han han ska inte se det. Han skulle tänka det. Så att nej, han tittar inte på det vi tittar på. Nummer 19. Försöker Reinfeldt få din uppmärksamhet på sin egen aktivitet? Ja, ja. definitivt. Det, det är väl det enda han gör. Ja, det är väldigt mycket det. Titta på mig, titta på mig ja, mamma. Jag har jobblig med det. Femte skattar jag överdraget i alla fall. vill Det göra? Ja. Jag förstår. Nummer 20. Har du någonsin undrat över om Reinfeldt är död? ja. Alltså, det har vi väl ändå. Ja, det får vi ja. Nu när du ställer frågan, framförallt. Ja. Jag hade inte slagit mig tidigare. Ja, men det är ofta så att han bara pratar liksom. Och, och så, ja. vad, vad var det här i referens till? Ja, ja man. Verkligen. Mm. Verkligen. Särskilt den här jag såg senast nu med ja. då var det vad pratar han om? Ja, bara... det var faktiskt svårt. Men jag vet inte hur jag har det. Är det inklippt? Är han inklippt liksom. i efterhand? Ja, är det trippfilmet där, liksom. Det är ju underbart att se ut. Är det trickfilm? Det är politik, jag såg, Jag såg så 21 Förstår Reinfeldt vad folk säger. Det Nej, det, det gör han väl inte. Det är svårt att säga med Reinfeldt. Ja, det är det faktiskt. Men alltså han det kanske han kanske gör det men han skiter ju lite i det. Ja, kanske det, det. Det är det här med mm, mm. Ja, ändan ja tills så länge. Mm. Vi får ringa Filippa. Nummer Filipa. 22. Styrrar infällt ibland i luften eller rinner omkring utan mening. <skratt> ja, det skulle jag säga det. Väl när i små Herregud, nu måste vi ju avsluta det här. Ja, det går fort. Ja, när man har roligt. Mm. Mm. Ja, och även nu. Ha. Ja, det, är så, det är sånt som händer helt enkelt. ni? Eh, programmet börjar närma sig sitt slut. Och jag ska nu avrunda detta genom att säga så här. Ni kan hitta oss på Facebook-sidan. Aftoncasten. Ni kan hitta oss på iTunes. Aftoncasten. Och så kommer vi också att skaffa en hemsida snart. Så det jag får vi gissa er till adressen helt enkelt. Och kom ihåg en gång till att. Vi kan ikväll ha sagt saker som Aftonsstjärnan inte håller med om. Då får ni gärna maila oss på aftonkasten.gmail.com om era åsikter. Ifan ni tror att ni tillhör de 80 eh, enfalliga procent eller de gillande 20, eller om ni hatar mammabloggar som lite ja, Jag vill också säga att det kan vara så att vi har sagt saker ikväll kväll som vi inte alls står för imorgon. Ja, just det. det är, vi är en sån disklem också att det vi själva har sagt behöver vi inte stå för. Precis. Vi är rigger Fria. Vi har ingen integritet överhuvudtaget. Vi kan ha en sponsor som har tvingat oss att säga saker. Men det blir mer nästa vecka. Sponsorer, ja. Och, och idiotiska utmaningar Det blir det verkligen. Bara om typ kanske sex dagar. Ja. Något sånt. Vi vet inte exakt än. Men vi ska säga så här. Gå in på Facebook-sidan för där ska vi styra upp någon slags liten poll, alltså en vad heter Eftersnack. det? Eftersnack. Ja men val ja. Men man kan välja vad heter det? Vad vill ni, vad vill ni att Nej. vi ska prata om? Nej, ja, men framförallt man kan mm. välja tillar du 80% eller 20% så ja, ska vi se hur många som tillar vilka så ser vi om Jens teori stämmer här. Det ska bli väldigt spännande. Ja. Då ses vi nästa vecka. Hej Hejdå! Hejdå. Hejdå. Hejdå. Hejdå.